Köszönjük szépen, Péter. Azok a jó előadások, amelyek egyszerre konkrétumot is tartalmaznak, meg általános eh, meggondolásokat is, és ez egy ilyen előadás volt. Láttam, hogy a hallgatóságot nagyon lekötötte, eh, és nagyon jó első gondolatébresztő volt, és így tényleg köszönjük. Eh, átadom most akkor a szót Zsoltnak folytasd, akkor te Zsolt. Köszönöm szépen. Uh, nagyon érdekes volt hallgatni tényleg Dominik Strausskannak a, a szavait. Hát ha, ha ezt tudom, akkor lehet, hogy őt kellett volna meghívnunk, kédo a Shadow Icoffin-re, e. hogy radikálisabb nálad Péter, lassan. Tehát itt a, a forradalmi erők új tagokkal bővülhetnek. Uh, na, uh, én, én arra gondoltam, hogy, hogy két, két dologról beszélnék, vagy két nagy témár. Az egyik, csak röviden, ugye, Zoli itt az elején fölvetette, hogy hogy, hogy is van ez, hogy, hogy globális válság van, és valahogy, mintha mégsem éreznék igazán, az élet megy tovább, folyamatosan olyan üzeneteket kapunk, amelyek megnyugtatnak minket, vagy, vagy a megnyugtatásunkra szolgálják, hogy igen, már elindult a gazdasági növekedés, tulajdonképp már megyünk el, nincs is olyan nagy baj, stb. stb. Hát én, én azért azt hiszem, hogy, hogy, hogy van baj, csak természetesen, ahogy ez egy átos, a természet törvény erejével érvényesülő szabály, hogy a társadalmi problémákat mindig a leggyengébbek kárára oldjuk meg vagy menedzseljük, most is ez van. Tehát a, a, a hivatal statisztikák szerint is a világban nő az éhezők száma, az abszolút száma az éhezőknek, ami, ami nagyon régóta nem fordult elő. A, a munkanélküliség globálisan ö, megnőtt. A kilakoltatások Amerikában elkezdődtek, nagyon komoly problémákat ö, okoznak. Magyarországon, mint tudjuk, most még éppen egy átmeneti időszak van, mert a kormányzat moratóriumot hirdetett. Ezzel a probléma el lett ódázva, vagy be van fagyva, de igazából a hírek szerint ugye napról napra nő a lakásítelüket fizetni nem képes embereknek a, a száma. Ö, tehát egy olyan, olyan problémát görgetünk magunk előtt, ami, ami, ami, ami egyre nagyobb lesz ez tényleg, mint egy ilyen hógörgeteg, ami lefelé megy. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy itt Magyarországon is, meg a fejlett világban is, mondjuk Amerikában is, és globálisan is az történik, hogy a válság ö, legsúlyosabb következményei, legdrámaibban a, a természetesen, azt könyv mondjam sajnos, természetesen a legszegényebbekre, a leggyengébbekre hárulnak. Valamint, ez nagyon fontos, amit, amit Péter mondott, hogy, hogy ö, a, a válság az még súlyosabb társadalmi és gazdasági hatásokkal járt volna, hogyha ezt a globális pénzügyi és gazdasági válságot nem transformáljuk egy másik típusú problémává. Ugye Péter itt utalt rá, hogy az állami eladósodás mindenhol nőtt. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a jövő generációkra toljuk rá megint a problémákat. Tehát a, a a kis csoportok közé, a szegények, a fejlődő világ lakosai közé vegyük fel a jövő generációkat és a jövő nemzedékeket is. Tehát az eladósodás, az állami eladósodás az nyilván a jövőre jövőre terherre olyan problémákat, amit itt most nem tudunk megoldani. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy, hogy nagyon súlyos problémák vannak azért már is, és, és, és lesznek is, a dolog elhúzódik, és, és ö, részben akár a, ö, lehet, hogy az unokáinknak kell még ennek a, a, a következményeit nyögni. Ha ilyen értelemben mondhatjuk, hogy ennek a, a, a szekciónak az volt az, az a cím, hogy transformatív válság, hát valóban a válság transformálta magát, tehát egy, egy magánszektorból induló válság szépen transformálta magát egy ilyen közösségi, public válságá, és, és, és állami pénzekkel sikerült valamelyest tompítani a következményeit, de még egyszer mondom, így is drámai hatásai vannak. A következő szekcióban szeretnénk majd erről is beszélni, mondjuk élelmiszerárak hogyan alakultak, az éhezés hogyan alakult a világban, tehát drámai következmények vannak. A kérdés az, hogy, és akkor ez lenne a másik pont, amiről beszélni szeretnék, hogy, hogy, hogy vajon ez a válság mennyire lesz transformatív abban az értelemben, hogy vajon mennyire lesz képes megváltoztatni valóban azokat a, a, az intézményeket, azokat a közpolitikákat, azokat a döntéseket, amelyek most jellemzik a világunkat, és mennyire lesz képes tényleg egy, egy, egy átfogó változást elindítani a gazdaság- és társadalompolitikák területén is. Nagyon sokan itt a, a, a, a zöldek vagy civilek rögtön az elejétől elkezdték mondani, hogy hát ez a pénzügyi válság most egy, egy, egy lehetőséget is kínál arra, hogy pontosan átgondoljunk dolgokat. Átgondoljuk azt, hogy a, a, a mostani igazából nem fenntartható, ugye nem fenntartható, társadalmilag nagyon komoly problémákat okozó gazdaságilag és pénzügyileg is nagyon... Nem fenntartható, még ha ezt a szót, ez Soros György mondta tíz évvel ezért, hogy a jelenlegi globális pénzügyi rendszer nyilvánvalóan nem fenntartható, mondta Soros, hát igaza lett, azt kell, hogy mondjam. Tehát, hogy, hogy, hogy több dimenzióban nem fenntartható gazdasági paradigmát hogyan tudjuk elindítani egy másik irányba. Most van egy cezúra, vagy próbáljuk ezt egy cezúraként fölfogni, mondták az ilyen kritikus megközelítés hívei. Próbáljuk ezt cezúraként fölfogni, és próbáljuk újra gondolni, újra, újra gombolni a kabátot, és újra gondolni tényleg azokat az alapokat, amelyeken a gazdaság működik. Hagy mondjak csak pár dolgot, hogy az, hogy ökológilag nem fenntartató ez a mai gazdaságrendszer, azt hiszem, hogy erről nem kell hosszasan érvelni, legalábbis nagyon remélem ebben a körben semmiképp. Hagy mondjak valamit a társadalmi problémákról is, mert erre most fölkaptam a fejemet, hogy Péter vált Dominix Dominik strauss azt idézte, hogy a pénzű globalizáció növelte az egyenlőtlenségeket. Egészen eddig a hivatalos retorika az IMF és a, világ, és a világbank részéről az volt, hogy az egyenlőtlenségek a világban csökkennek. Az egyenlőtlenségek csökkennek, és a szegénység visszaszorulóban van. A világbanki statisztikákkal próbáltak ezt bizonyítani. Egy kis önreklám következik, nem sokára meg fog jelenni Sherry Gábor barátommal közös könyvünk, az a cím, hogy Globalizációs Fejlődés, kritikai fejlődés, tanulmányok, szöveggyűjtemény. Ez egy szöveggyűjtemény, tehát mások által, komoly szerzők által írt szövegek lesznek benne. Akit érdekel, most nem akarok belemenni a részletekbe, de akit érdekel, megfogja meg fogja találni azokat a tanulmányokat, amely kritikusan elemzik azokat a világbanki módszereket, amely módszerekkel kiszámolták, ugye ez nem egy egyszerű dolog megmondani, a világban ki szegény, meg hány szegény van, meg hogyan alakul ennek a száma. Ennek, erre különböző módszerek vannak. Na most a Világbanknál sikerült az utóbbi, a 80-as évek közepén, ugye úgy, olyan módszert arra átállni, amely módszertan tudható, tudható, hogy a szegények szám, tehát úgy torzít, hogy a szegények számát igazából csökkenti. Ebből még persze akár az is következett, hogy valóban csökkent a szegények száma, hiszen mondjuk azt tudjuk, hogy Kínában tényleg az ott megindult komoly gazdasági fejlődésnek bár drámai ökológiai hatásai vannak sajnos, biztos, hogy volt egy pozitív társadalmi hatása, tehát Kínában az éhezés gyakorlatilag megszűnt, tehát több millió ember kikerült az éhező közül. Ez nyilván egy fontos eredmény, mert mondom sajnos ennek nagyon komoly ökológiai kára volt. Tehát az, az, az ténykérdés, hogy az elmúlt 20 évben százmilliókkal csökkent az éhezők száma, 100 százmilliókkal csökkent a, a nagyon szegényeknek a száma. De ettől függetlenül azt kell, hogy mondjam, hogy igazából megbízható képünk nincsen arról, hogy az utóbbi Pár évtizedben hogyan alakult a szegények száma. Azok a hivatalos statisztikák, amelyekre mindig hivatkoztak a neoliberális politikák hívei, meg a globalizáció hívei, azok azt kell, hogy mondjam, hogy a legkevesebb, hogy mondható, hogy teljesen megbízhatatlanok. Tehát igazából nem tudjuk, nem tudjuk, hogy hogyan alakult a szegények száma, az viszont elméletileg tudható, hogy a, egy, egy, egy nyitott globális gazdaságban a társadalmi egyenlőtlenségek minden egyebet figyelemben nem véve, Ceteris Paribus, vagy a közgazdászok mondják, nőni fog. Egyszerűen elméletileg igazolható, tehát egy nyitott gazdaságban nőnek a társadalmi egyenlőtlenségek, egyébként ez teljesen belátható ésszel is. Tehát egy, egy, egy zárt, készjános gazdaság az attól tud növekedni, hogy a, a az általos kereslet nő. Az általos kereslet attól tud nőni, ugye a, a, a Harry Ford híres mondása, hogy megfizetem a munkásaimat, hogy meg tudják venni az autóimat. Tehát egy, egy, egy többé-kevésbé zárt gazdaságban egy kényszi logika tud érvényesülni. Ha, ha nagyjából, a, ha mindenkinek a, a jövedelmei nőnek, és, és, és viszonylag méltányosan, vagy egyenlően osztjuk el a megtermelt társadalmi javakat, akkor ez a gazdasági növekedése is hatással van. Egy globál, te, tehát, megfordítva, a gazdaság érdeke az, hogy tulajdonképpen a, a, a társadalmi egyenlőtlenségek csökkenjenek, és mindenkihez, a gyári munkásokhoz is megfelelő jövedelem jusson el. Tehát a jóléti államoknak a másik világháború utáni felfutása, az, az természetesen, vagy hogy mondjam, az, az egy politikai harc eredménye is volt, nyilván, de volt mögötte egy gazdasági, hogy mondjam, nyomás, hogy, hogy egy, egy többé-kevésbé zárt gazdaságban az a jó, hogy ha a jövedelmek viszonylag e, méltányosan egyenlen osztanak el. Egy nyitott gazdaságban viszont nem ez a helyzet, egy nyitott gazdaságban e, a, a, mondjuk a, a tőketulajdonosok, tulajdonosok, vagy a, én, a, a váltok jövedelme, nem fog attól nőni. Harry Ford jövedelme nem fog attól nőni, vagy nem attól fog nőni, hogy a munkásénak magas a fizetése. Az ő jövedelme attól fog nőni, hogyha a munkásainak keveset fizet, és aztán az autóit valahol másra el tudja adni, ahol megfelelő fizetőképes keresetet talál. Egy nyitott gazdaságban a, a az egyik társadalmi csoportnak a jólétet tulajdonképpen nincsen összekötve gazdasági mechanizmusok által a másik társadalmi csoport jólétével. A globálisan versenyképes társadalmi rétegek jövedelme az a az a globális versenyképesség szabály szerint fog alakulni. A globálisan nem versenyképes rétegek jövedelme, tehát mondjuk például mondjuk az ipari munkásoknak a jövedelme, az viszont ki van téve a globális versenynek, és egyáltalán nincsen érdekeltsége, ha úgy tetszik, a társadalom tetén lévőknek, hogy újrahoztják a jövedelmeket, és az alul lévőknek segítsenek. Tehát, hogy mondjam, az, hogy az, az amit régóta mondogatunk, vagy mondogatnak, hogy a globalizáció növeli az egyenlőtlenségeket, az egy és országon belül is Egyébként pedig globálisan nem látjuk bizonyítva, hogy, hogy a szegénység tényleg olyan mértékben uh, csökkent volna. Uh, ezt most akkor ezek szerint az IMF elnöke is végre belátta. Eddig nem ez volt a hivatalos retorika. Eddig az volt a hivatalos retorika, hogy igenis a globalizáció, a neoliberális politikák, ugye, ahogy Péter is mondta, ugye az emelkedő, uh, uh, hogy a dagály minden hajót fölemel, tehát hogy itt mindenki ezzel jól fog járni, és a szegények is jól fognak ezzel járni. Uh, ez nincsen így. Ezt arra mondom, hogy csak hogy világos legyen, hogy mit értünk az alatt, hogy, hogy, hogy ez, a, ez, a, ez a globális módon megszerveződő kapitalizmus ez, ez nem csak környezetileg nem fenntartható, más klímaváltozás, a többi, hanem komoly társadalmi problémákat is okozott, okoz, és hát a gazdasági válság, a pénzügyi válságnak indult, aztán gazdasági válságá ugye terebé 2008-as krízis, pedig azt is megmutatta, hogy, hogy gazdaságilag is rettenetesen sírlőkény ez a dolog. Tehát a lényeg az, hogy, hogy valami olyan modellre lenne szükség, vagy olyan modellekre lenne szükség, mert lehet, hogy inkább többes számba kell beszélni, amelyek, amelyek ezeket a problémákat együtt tudják valahogy kezelni, vagy együtt próbálnak rá választ Tehát egy olyan gazdasági kéne, ami nem növeli az egyenlőtlenségeket országunk belül és globálisan, hanem csökkenti. Egy olyan gazdasági modellkéne, ami környezetileg fenntartható, ugye, és nem a klímaváltozás nem gyorsítja, hanem hanem, hanem épeséggel, nem járul ehhez hozzá, és egy olyan gazdasági modell kéne, ami, ami gazdaságilag pénzügyileg is sokkal kevésbé sérülékeny, mint ez, amelyikről látványosan kiderült, hogy, hogy, hogy mennyire sérülékeny. Ö, azt gondoltuk, hogy, hogy, hogy tényleg ez a válság, ez egy alkalom lesz arra, hiszen azért évszedek óta nagyon komoly kritikát kapott ez a globalizáció, ugye a globalizáció kritikus mozgalmak ö, elég régóta. <kül> legalábbis 10-20 éve ugye mondják a magukét, és azért ezek nem csak ilyen, ilyen kődobáló mozgalmárok, hanem hát komoly emberek, meg tudósok, Láss Péter Vál és mások, akik, akik próbálták fölni erre figyelmet, hogy itt probléma van. Abban reménykedtünk, hogy, hogy a válság valahogy megvilágító erejű lesz. Ugye most csak hagyjútaljak egy, egy analógiaként ugye itt a Fukushima-ra, tehát a, a, a japán atomkatasztrófa hatására pont Péterre beszélgettünk a, a szekció előtt, hogy elképesztő válaszok, válaszokat provokált, hogy Németországban, ahol most már hirtelen összpárti konszenzus ez lett arról, hogy minden atomerőmet be kell zárni, és már is zárják be és állítják le őket. Tehát hirtelen egy ilyen, egy, ilyen, egy, ilyen, egy ilyen válság, egy probléma, egy katasztrófa, ami, ami szörnyű dolog és sajnálatos dolog, de, de, de elindított valamit, Miközben évtizedek óta, hát tudható, hogy ez, ez benne van a pakliba. Hát minden józanunk gondolkodó ember tudta, hogy az atomenergia az egy veszélyes technológia, és, és, és miért ne fordulhatnának elő ilyen problémák, akár emberi mulasztás, akár technológia probléma, akár tényleg egy, egy természeti katasztrófa, ami ilyen hatással jár. És hirtelen történik valami, és, és megdöbbentő, egészen megdöbbentő léptékű változásokat indukál az, ami Japánban történt, mondjuk a német, német energiapolitikában. Tehát azt azt gondoltuk, hogy, hogy van arra remény, hogy ez a válság is, mint a régóta mondunk dolgokat, meg mondanak sok okos emberek, mondanak dolgokat arról, hogy a globális gazdaság ezért, azért, azért nem működik, hát ez a válság tényleg ki tud váltani egy olyan ö, folyamatokat, és erre voltak valóban jelek, mondjuk, ugye Ellen Greenspan, az Amerika Központi Banknak az elnöke, ő is ilyen önkritikus nyilatkozatokat tett, hogy nem gondoltuk, hogy, hogy ez bekövetkezhet, igen, túlbecsültük a piacot, stb. stb., stb. Most éppen Dominik strauss hallunk. Én azért meg kell mondjam, hogy, és akkor ezzel lassan be is fejezem, az én végső konklúzióm és... és ezen, ezen az úton majd, majd remélem, hogy a, a, az elkövetlenül másfél napban is tudunk tovább menni. Az én konklúzióm az, hogy, hogy ez a válság nem tudta kiváltani egyelőre igazából azt a szükséges hatást, hogy, hogy, hogy komoly változások, komoly reformok elinduljanak. Vannak, vannak kezdeményezések, vannak új gondolatok, amelyek már elfogadottabbak, ez is nagyon jó. Ugye az atak által népszerűsített globális pénzügyi adó hirtelen úgy, úgy elfogadottabbá kezdett válni, csak, csak egy például de óriási a tehetetlenségi erő nyilvánvalóan, óriási a késztetés meg az érdek arra, hogy a business as usual-t folytassuk, a szokásos ügymenetet folytassuk, vagy térjünk oda-vissza és, és, és, és ebben rakjunk bele pénzeket akár a jövő nemzedékek kárára is. Tehát még nem nagyon, nem nagyon látni igazából azokat a azt a politikai elszántságot, hogy itt valami új, új irányba kellene elindulni. Hozzáteszem, hogy Annyiban ez érthető is, hogy, hogy igazán kidolgozott modellek nincsenek. Tehát, hogy, hogy a kritikában, ahogy ezt mi is szoktuk mondani, kritikába kritikában erősek vagyunk, de hogy pontosan mi kellene ehelyett, hogy erre egy Péter is utalt, ezt nem tudjuk, de azt gondolom, hogy... hogy hogy ezt legalább be kéne látni, tehát, hogy a, a mainstream közgazdászoknak, az IMF elnökétől kezdve a magyar miniszterelnökig be kéne látni, hogy nincsen nincsenek kész modellek, azt látjuk, hogy, hogy mik nem működnek, és, és egyre világosabb, hogy, hogy, hogy miért nem működött az elmúlt 20 év globális gazdasági modellje, de, de, de együtt kell gondolkozni, töprengenni, és alternatívákon agyalni, ezeket javasolni, mert, mert nincsenek kész modellek, és valószínűleg egy, egy plurális rendszerbe kell gondolkozni, csak hogy Kicsit visszatérek a saját rendezvényünkre, ezért az elején nem mondtam el, ugye, hogy a mai napon inkább ilyen makró gazdasági kérdések, átfogóbb kérdések lennének napirenden. A holnapi nap viszont szeretnénk kifejezetten a helyi lokális alternatívákról is beszélni. Ezeket le lehet sajnálni, hogy most hogyan lehet megmenteni a globális gazdaságot, meg az eurozónát, a, nem tudom én, a, a helyi társadalmi vállalkozásokkal. Én nem mondom, hogy az Eurózónát ezt fogja megmenteni, de azt mondom, hogy, hogy komolyan kell venni az alternatívákat, sok lábon kell állni, egy plurális gazdasági e, szisztémát kell létrehozni, e, mert az stabilabb is, egyébként definíció szerint e, a stabilabb, és, és azért, mert nem tudjuk pontosan, hogy merre kell menni. Modellkísérleteket folyt, kell folytatni, e, az alternatívákat nem elfolytani kell, hanem, hanem, hanem segíteni őket, mert nem tudjuk, hogy melyik lesz az, amelyik igazából e, e, virágba tud borulni, vagy gyümölcsöt tud hozni az ezek következő években. Köszönöm szépen, akkor itt a bajnám.